פרק ה. בלשצר מלכה עבד לחם רב, לרב רבנוהי עלף, ולא כובל על חמרה שתה. בלשצר אמר בתאם חמרה, להיטיה למנהי דאווה וחספה דהנפק נבוכדנצר אבוהי מן היכלה דבירושלם, וישתון בחון מלכה ורב רבנוהי, שגלתה ולחנתה. בדין, היטיב מני דחווה, דהנפיקו, מן היכלה, די בית אלאה, די וירושלם, ואשתיב בחון מלכה, ורב רבנוהי, שגלתה ולחנתה. אשתיו חמרה, ושבחו ללהי דחווה וחספה, נחשה, פרזלה, עעה אה ואבנה. בה שעתה. נפקה אצבען דייד אנש, וחטיבן לא כבל נברשתה, על גירה די חתל היכלה די מלכה. ומלכה חזה, פס ידה די חטיבה. עדיין מלכה, זיבוהי שנוהי, ורעיונוהי יבהלוניה, וכתרי חרצה משטרין. וארכובתי דה לדה נקשן. קרא מלכה בחיל, להעלה, לאשפיה, קסדאי וגזריה. ענה מלכה ואמר לחכימי בבל, די כל אנש, די יקרא כתבה דנה, ופשרי יכבינני. ארגבנה ילבש, והמניחה די דהווה על צוואריה, ותלתי ומלכותה ישלט. עדיין עלין כל חכימי מלכה, ולה חהלין כתבה למקרה, ופשרי להודאה למלכה. עדיין מלכה ולשצר שגיא מתבחל, וזיבוהי שנין אלוהי, ורב רבנוהי משתבשין. מלכתה, לא כבל מילי מלכה ורב רבנוהי, לבית משתייה עלת. ענת מלכתה ואמרת, מלכה לעלמין חיי, אל יבהלוך רעיונך, וזיבך אל ישתנו. איתי גבר במלכותך, דירוך אלהין קדישין ב, וביומי אבוך, נהירו וסוכלתנו, וחכמה כחכמת אלהין השתכחת בי. ומלכה נבוכדנצר אבוך, רב חרטומין, אשפין, קסדאין, גזרין, הקימה אבוך מלכה. כל קובל, דירוח יתירה, ומנדה, וסוכלתנו. מפשר חלמין, ואחווית אחידן, ומשרה קיטרין. השתכחת בי בדניאל, דימלכה שם שמי בלצ'צר. כען דניאל יתקרה, ופשרה יאהחוה. בדין דניאל הוא על קודם מלכה. ענה מלכה ואמר לדניאל, אנת הוא דניאל, די מין בני גלותה די יהוד, די הייתי מלכה אבי מן יהוד. ושמעת עלך, די רוח אלהים בך, ונהירו, וסוכלתנו, וחכמה יתירה השתכחת בך. וכאן הועלו קדמי, חכימיה אשפיה, <אח> דכתבה דנא יקרון, ופשרי להודעותני. ולה חהלין פשר מילתה להחוויה. וענה שימעת עלך, דתיכול פשרין למפשר וכתרין למשרה. כען הן תיכול כתבה למקרה, ופשרי להודעותני. ארגבנה תלבש, והמניחה תדעבה על צוורך, ותלתה ומלכותה תשלט. בדין ענה דניאל, ואמר קדם מלכה, מתנתך לך להבין, ונבזביתך לאוכרן הב, ברם, כתבה אקרא למלכה, ופשרה אהוד איני. אנת מלכה, אלאהה אילעה. מלכותה ורבותה ויקרא וחדרה, יחב לנבוכדנצר אבוך. ומן רבותה די יחב לך, כל עממיה ומיה ולשניה, אבו זייעין ודחלין מן קדמוהי. די הוה צווה, הוה קטל, ודי הוה צווה, הוה מחה, ודי הוה צווה, הוה מרים, ודי הוה צווה, הוה משפיל. וכדירים לבבי. ורוחי תקפת להזדה, הונחת מן קורסי מלכותי, ויקרא רדיב מיני. ומן בני אנשה תריד, ולבבי אם חיבתה שביב, ואם ארדיה מדורי. עיסבח את אורין יתעמוניה, ומטהל שמאיה גשמיה יצטבה. עד די ידע, די שליט אלאה אילאה, במלכות אנשה, ולמן די יצבה, יעקם עלה. ואנת, בירי בל שצר, לה השפלת לבבך. כל קבל, די כל דנה, ידעתה. ועל מראה שמיה, התרוממת. ולמן היה די ביתך, הייטיב קודמך. ואנת, ורברבנך, שגלתך ולחינתך, חמרה שתיים בחון. וללהי חספה ודאבה, נחשה, פרזלה, עהה ואבנה, דילחה זין ולה שמעין ולה ידעין, שבחת. וללהה די נשמתך בידך, וכל אורחתך לה, לה חדרת. ודין, מן קדמוהי, שליח פסה די ידע, וכתבה דנה רשים. ודנה חטא בה דירשים, מנה מנה תקל ופרסין. דנה פשר מלטה, מנה מנה אל הה מלכותך והשלמה. תקל, תקילתה ומוזניה, והשתככת חסיר. פרס, פריסת מלכותך, ויהיבת למדי ופרס. בדין אמר בלשצר, והלבישו לדניאל ארגוונה, והמניחה דדהווה על צווארך, והכריזו עלוהי דלהבה שליט תלתה במלכותה. בה בליליה, קטיל בלשצר מלכה חסדהה.